Zifahamu nyumba zenye mzimu inayoishi, nek makala hii leo ni mimi Arthur Daima, na pia yanapatikana katika Instagram kwa jina la Arthur Daima. Nyumba ya kwanza inapatikana huko The Le Martion jini St. Louis, Missouri, The Le Martion katika mji wa St. Louis, ni mojakati ya nyumba zenye habari za kutisha haswa. Historia ya nyumba hii inayopelekea kuingia katika orodha ya nyumba zenye mizimu ya kutisha. Hapo mwanzo inasemekana kulikuwa na mfanyabiashara wa mvinyo na pombe. Aliyewahi pataishi miaka 1850. Na mwanzonini wa miaka 1860 akaanza ujenzi wa kasi lake la kifahari. Kasiri lenye takriban vyumba 33. Bwana William Lemp alikamilisha ujenzi wa kasi lake na kuanza kuishi. Ambapo mnamo mwaka 1904 alijiua baada ya kifo cha mtoto wake mdogo. Mwanae, alifamika kwa jina la Frederick. Mtoto huyu alizaliwa na ugonjwa wa moyo, na wazazi wake mwanzoni hawakulijuwa tatizo hili. Hivyo hali kawambaya wakatuwa kukuwa kwake na mauti ukamkuta. Miaka michache badaye, mkewe alifarikipia kwa ugonjwa wa kansa. Mnamo mwaka 19 bintu wa William Lemp. Alifamika kwa jina la Elsa Lemp. Alijiua akiwa amelala kitandani, na alijiuwa kukujipigia resursin Ama bukifo hiki haki kutokea katika nyumba ya urithi ya baba yao Bali kilitokea nyumbani kwa mwumi wa Elsa Lemp Na mnamomuaka shirin nambili. Bwana William Lemp Jr. Ambaye alikuwa ni mtoto wa mare M. William Lemp Nae alijitua uhai kukujipigia resursin dani ya nyumba hilo Tena katika chumba kile kile uli ya baba yaki hapo muanzo kama haitoshi mwaka 1949 Charles Lamp alikuwa ni mtoto wa tatu wa marehemu William Lamp alimpiga risasi mbwa wake na yeye pia kujiua katika chumba chake kwa kujipiga risasi Mara mda nyumba ikauzwa mwaka huo huo na kugeuzwa kuwa nyumba ya kulala wageni na ni hapo ndipo watu alipoanza kuona mauzauza na kuanza kutoa ripoti kwenye vyombo usika. Watu wamekuwa wakeskia milango katika Hill, Hill ikifungwa na kufunguliwa pasipo kujua nani anafanya hivyo. Na pia kumekuwa na mauzauza mengi ya kuogofya mara kadhaa. Ama kwa sasa gari imegeuka na kuwa mgahawa maarufu nchini Marekani. Jengo la pili linapatikana uko The Veliska ex Madhouse. House. Hii ni nyumba iliyomilikiwa na Josh B, na Josiah B, na Sarah Moore. Katika mji wa Vilisca Loa nchini Marekani. Nyumba hiyo ilikuwa eneo la mauaji kikatili ya watu wanane, waiowemo watoto sita kati yao. Siku ya tarehe kumimwe Juni. Bwana Josiah na mkewe aliyeitita Sarah Mora, waliuawa kikatili ndani ya nyumba yao. Pia mauaji haya yaliusisha watoto wao nne na marafiki zao wawili, ambao walikuwa ni wageni kwa usiku huo muaji huyo yalifanyika kinyamu kwa kutumia mashoka na mpaka leo muaji hajawahi nyumba hii imekuwa ni moja kati ya nyumba zenye kuogofya katika Marekani kutokana na kusemekana kwake ya kwamba kuna mizimu ndani yake inayohishi. ama cha kuchangaza watalii wengi wamekua wakimiminika katika nyumba hii ili kuja kulala walau mara moja ili kufahamu maana ya mizimu na ili ulale huko unatakiiwa lipia dola 340 kwa usiku mmoja na wengi kushindwa hata kumaliza usiku wao kutokana na, na mauzauza yake mfano watu kusikika wakiongea usiku na uwaoni watoto wakisikika wakicheza na kupiga kelele na uwaoni taa kuanguka na kutojua nani kaangusha pia ngazi kutembea zenyewe na vitu kurusha hewani basipo mtu kuonekana namo wakati mwa 2014 akijitokeza muindaji wa mizimu mmoja maarufu kama ghost hunter au paranormal investigator na kutaka kuchunguza mizimu ndani ya jumba hilo Uwindaji wa mzimu hii ni mchakato wa kuchunguza maeneo ambayo yanaripotiwa au kututumiwa kwamba kuna mizuka au mizimu Kwa kawaida timu ya uwindaji wa roho itajaribu kusanya ushahidi unaunga mkono au shughuli za kawaida na kuishia semo kama ni kweli au hapana cha kushangaza bwana huyu aliishia kujichoma kisu yeye mwenyewe baada ya kulala pale na hakuwa anajua jambo hilo lilitokeaje Jengo la 3 linapatikana huko Jane Harlow House in Los Angeles, jini California. Mwigizaji Jane Harlow alinunuliwa nyumba na mumewe mpya aliyeitwa Paul Ben, ambaye alikuwa mtajiri, kurugenzi wa MGM Studio, Metro-Goldwyn-Mayer katika mji wa Los Angeles. Ndoa hiyo haikudumu na kuachana mazima. Namemwezi Septemba mwezi wa 1932, Bwana Ben akakudwa amefariki chumbani kwake akiwa uchi wa mnyama. Huku kukiwa na tundo la risasi kichwani kuashiria amejiua na kuacha message kwenye karatasi. Inasemekana siku nyuma Ben alitembelewa na mwanasheria wa mkewe aliyaitwa Dorothy Millet. Cha ni kwamba siku mbili baada ya kifo cha Ben, mwanasheria Millet alijirusha kutoka kwenye boti na kufa papo hapo. Mwigizaji Jane akaendelea na maisha na kuolewa tena na pigia picha na mwigizaji aliyefamiki kwenye jina la Harold Lawson. Doa hiyo haikudumu, wakaachana na Jane akafa mnamo tarehe 1937 kwa matatizo ya mapafu. Tetesi zinasema kwamba nyumba hii ilianza kuwa na mambo ya ajabu ajabu mara baada ya Beni kujiua. Lakini pia kuna watu wawili walikufa katika swemi ya nyumba hiyo. Na mmoja wa wakaf moyoni 963 ukawa na mtu mashuhuri aliyeto Jay Sebrik. Bwana huyu alikuwa ni mtaalamu wa kutengeneza nywele za waigizaji wa filamu. Akainunua nyumba na hakuwa anaamini katika mizimu na mambo ya nguvu za giza. Bwana Jay akamuoa mwigizaji anayefahamika kama Sharon Tate. Na wakaachana huku Sharon akienda kuolewa na Roman Polanski. Akiwa na Polanski ndipo alipoamua tu asiri za mauzaauza aliyowahi kumbana nayo ndani ya nyumba hiyo. Anasema alishawahi mwana mzimu wa Paul Ben usiku mmoja. Aka kimbia kutoka nje na alipokuwa anatoka nje akishuka ngazi. Akaona mzimu mwingine ukiwa umefungwa kamba kwenye kingo za mabao za ngazi. Anasema hakuona sura mzimu huo ila alihisi ni Jay Sembrink au Jane mia tisa Mwaka tisa mume wa Sharon akiwa kazini na Sharon. Alikuwa mjamzito akiwa ametembelewa na marafiki kadhaa akiwemo Jay, ambaye alikuwa ni mumi wake wa kwanza aliyekuwaanaishi kwenye nyba lile la Jane Halllow, na Sharon na mumewe mpya walikuwa wakiishi nyumba karibu na lilipo nyumba hilo la Jane Hallo. Nyumba ambalo ye Sharon ashawwahi kuliishi na J. Siku hiyo walivamiwa na group la watu na kuwaawa wote. Hivyo inasemekana misimu na nyumba hiyo ipo mpaka leo. Na wengi wa ishio humo au ambao wamewahi kuishi ishio wamekua wakiona vitu wajabu jabu. Na hata tabiri mbalimbali zimekuwa zikifanyika katika nyumba hiyo. Mfano kifo cha Sharon inasemikana kiritabirio na mzimu aliamtokia Sharon. Kwa Sharon aliwona mzimu huo kiwa umekato kolomeo na yeye Sharon aliwawa kato kolomeo pia. Jumba nini linapatika na uko Mispa Hotel in Tonpoa, jimboni Nevada nama mwaka el na saba katika mji wa Nevada ilifunguliwa hoteli ya kisasa kabisa iliyoitwa Miss Pahin kwa sasa hoteli hii inahamika kwa umaarufu wake wa mzimu unaoita Lady in Red Kuto kwake Lady in Red kutokana na sababu kwamba kuna mwanamke aliuawa katika moja ya vyumba kwenye flow ya tano ya hoteli hiyo na inasemekana kisa cha mauaji hayo kilikuwa ni wivu wa kimapenzi kwa mume au mchumba wa mwanamke huyo Baada ya kumfumania akifanya mapenzi na mtu mwingine hivyo kupelekea kuwa kwake Wageni wa kiume katika hoteli hii usimulia kuamba ukilala hoteli hapo Kuna mwanamke huja usiku na kuanza wanangoneza kwenye masikio yao Na uwa mkapu wa subui unaweza kuta baadhi ya vito vya urembo katika mton au warufu ya marashi Zaidi ya kuogopesha hili limekuwa ni kivutio kwa baadhi ya wanaume na hoteli hiyo hujaza kila wakati wengi wakitaka waka pitiwa na mzimu huo wa Lady in Red. Jumba la tano linapatikana huko Madhouse Mansion. Ama kwa hakika, hakuna anayekumbuka au mwenye kumbukumbu kwamba jumba hili lilijengwa mwaka gani. Ila inasemekana lilijengwa katika ya mwaka 1840 na mwaka 1900. Linapatikana katika mji wa Fairfield ndani ya Ohio. Kasri hii sifa mbaya sana na lilivunjo mwaka f Kwa kuwa halikuwa ika alikuwa tango fumoja metisa ya wa mwisho aliyeishi kialali katika hili Haliitua Lulu Hartman Must. Na kwa sasa miliki halali anaito Jane Must. Inasemekana miliki wa hii alikuwa na miliki wa tumo katha. Ingawa wakati huo ilikuwa ni hukiukwaju wa shiria kumiliki wa tumwa. Watumwa hawa aliwatisi sana kwa kuwafanisha kazi nzito na kuwapa chakula kidogo sana. Mmoja wa watumwa akaanza kuchimba shimo kila usiku unapuingia. na baada ya siku kadhaa kupita, akawa amefanikiwa kutengeneza shimo liliwezesha kupitisha mtu. Usiku mmoja mtumwa yule akamwambia mwenzake kuhusu shimo hilo, na kutokana na upenyi huo watumwa wakawaua watu wote katika ile nyumba, ambao walikuwa wanamusiano na mwenye nyumba, na wakatoroka pasipo kujua walipoelekea. Baada ya mauaji hayo nyumba ile ikakaa kwa muda mrefu bila wakazi. Zikawa zinasikika sauti za ajabu ajabu kutoka katika jengo hilo. Na wenyeji wa karibu wakawa wakihisi nyumba ile ina mizimu kadhaa. Mnamo mwaka 1892 nyumba ile ikanunuliwa na mwanaume umemoja. na yeye pamoja na familia yake akiwa mkeo na watoto watatu wakahamia na siku wanahamia majirani mtaani wale washuhudia wakiingia kwenye nyumba ile majirani wanasema tangu siku walipoaona wageni wale wakiingia hawajawahi kuwaona wakitoka hata siku moja baada ya muda fulani kupita wakaanza zungumza na ndipo jirani mmoja kupitia nyumba yake akaamua kuchungulia ndani alichokiambulia ni kuona mwanamke akiwa amevaa mavazi meupe pepee akiwa amesimama kwenye flow ya pili ya jengo hilo mwanamke huyo hakuwa anafanya za zaidi alikuwa anamtazama jirani huyo mchunguliaji siku iliyofuata jirani akachungulia tena na kumkuta mwanamke yule yule kwenye mavazi yale yale akimtazama kama ilivyokuwa jana na juzi kila siku ikawa ni hivyo hivyo siku ya kumi ilipoadia na mambo yake vile vile Njirani akaamua waitea polisi na kuwaeleza mkasa ule. Ndipo polisi walipoamua kwenda kwenye ile nyumba na kuvunja milango. Lahaula, wale chukikuta kiluashangaza wa ote. Wale watu watano ya yani baba, mama na watoto watatu. Walikuwa wanaininginia kwenye dari la nyumba hiyo na watu wakio wa, wa mevangu pe. Mwanamke alikuwa wanaonekana kwenye dirisha ni mama wa ile familia. Nae alikuwa sawa na maiti nyingine kuambani kama walinyongwa wote siku moja kwa pamoja Wenyeji wanasema kabla haijabomolewa Alikuwa anamiliki akaifunga na hakurusu mtu yote kuingia ndani mule Watu wakawa wakija kama wataliku na ili wa ndani Mwenye nyumba akawa anakana bunduki mlangoni Kwani aliofia watu wakiingia hawatoka wakiwa hai Kabla ya kubomolewa kwake mnamo mwaka fimbili na kuminatano. Inasemekana kipindi cha baridi mwanamke yule mwenye gauni nyeupe alikuwa akiendelea kuonekana kwa muda mrefu sana